Cugetări de Blaise Pascal 1. Diferența între spiritul geometric și spiritul de finețe În spiritul geometric, principiile sunt palpabile, dar nu la îndemâna uzului comun, așa încât, din lipsa obișnuinței, abia dacă le băgăm în seamă, dar dacă le-am acordat măcar puțin atenție, am vedea principiile luminându-se de plin și ar trebui să avem un spirit lipsit de subtilitate pentru a judeca greșit niște principii atât de evidente încât e aproape imposibil ca înțelesul lor să ne scape. Dar în spiritul de finețe, principiile sunt la îndemâna oricui, sub ochii tuturor. Nu e nevoie de nici o a minții, nici măcar de vreo străduință deosebită, ci doar de o vedere bună, dar una cu adevărat bună, Principiile sunt atât de limpezi și atât de multe că este aproape imposibil să ne scape. Ori, omisiunea unui principiu aduce după sine eroarea, astfel e nevoie de o privire clară pentru a vedea toate principiile și de un spirit subtil pentru a judeca corect principiile cunoscute. Toți geometrii ar deține, deci, și un spirit de finețe dacă ar avea o vedere bună că cei nu judecă incorrect principiile pe care le cunosc, iar spirit de finețe ar putea avea și geometrii dacă și-ar pleca privirea asupra unor principii neobișnuite pentru geometrie. Ceea ce face, deci, ca anumite spirite de finețe să nu fie înzestrate și cu spirit geometric este neputința lor de a se ocupa de principiile de geometrie iar ceea ce face ca geometrii să nu fie și niște spirite fine, este incapacitatea lor de a vedea ceea ce se află chiar sub ochii lor. Obișnuiți fiind cu principiile de geometrie clare și elementare, obișnuiți să nu emite judecăți decât după ce au văzut bine și au mânuit principiile, în lucrurile de finețe se rătăcesc pentru că aici principiile nu se lasă ușor manevrate. Pe acestea le vedem greu, mai degrabă le simțim decât le vedem și mai greu e să-i facem să le simtă pe cei care nu le percep ei înșiși. Lucruri delicate și numeroase pentru care ne trebuie un simț foarte subtil și clar pentru a le sesiza și a le judeca drept și la obiect conform acestui simțământ, fără să le putem adesea demonstra printr-un ordin ca în geometrie, pentru că despre ele nu avem cu mare aceasta niște principii și dacă ne-am angaja într-o asemenea întreprindere, nu le-am dat de capăt niciodată. Lucrurile trebuie văzute cu o singură privire și nu printr-un raționament progresiv, cel puțin până la un anumit nivel. De aceea se întâmplă atât de rar ca geometrii să aibă spirit de finețe, iar spiritele de finețe să fie geometrii. Din pricină că geometrii ar vrea să trateze geometrii anumite lucruri de finețe, acoperindu-se de ridicol, dorind să înceapă cu definiții și să continue cu principii și nu aceasta este calea în acest fel de raționament. Și nu pentru că mintea n-ar putea să-l urmeze, dar o face tacit, firesc și fără artă. Expresia aparținând tuturor oamenilor, pe când puterea de simțire nu au decât puțini. Spiritele de finețe, din potrivă, obișnuite fiind să judece dintr-o singură privire, sunt atât de uimite când li se prezintă propoziții din care ele nu înțeleg nimic, pentru că spre ale pătrunde ar trebui să treacă prin definiții și principii atât de sterile și pe care nu sunt obișnuite să le vadă astfel în detaliu, încât se descurajează și le resping. Numai spiritele lipsite de subtilitate nu sunt niciodată geometrice, nici fine. Geometrii care nu sunt decât geometrii au o judecată corectă dacă li se exprimă toate lucrurile prin definiții și principii, astfel sunt falsi și insuportabili, căci nu judecă drept decât principiile foarte clare. Spiritele fine care nu sunt decât atât nu au răbdare să coboare până la principiile prime ale lucrurilor speculative și de imaginație pe care nu le-au văzut în lume, fiind în afara simțului comun. 2. Diverse feluri de bun simț, cele care sunt într-o anumită ordine a lucrurilor și nu în altele, unde nu-și găsesc locul. Unii tra consecințe valabile din puține principii și atunci se poate vorbi de o probitate a simțului. Alții tra consecințe valabile din lucruri în care se află multe principii. De exemplu, unii înțeleg bine efectele apei în care se află puține principii, dar consecințele sunt atât de greu de surprins că e nevoie de o extremă probitate pentru a putea să ajungi la ele. Cei din tâi nu au nevoie să fie mari geometrii numai pentru atât, pentru că geometria înțelege un mare număr de principii și poate exista un spirit a cărui natură să poată pătrunde puține principii în adâncimea lor și să nu poată pătrunde absolut deloc lucrurile care conțin multe principii. Există deci două feluri de spirite. Unul care pătrunde puternic și adânc consecințele principiilor, și acesta este spiritul de probitate, celălalt înțelege un număr mare de principii fără să le confunde și acesta este spiritul geometric. Unul are forță și probitate, celălalt amplitudine. Și unul poate exista foarte bine fără celălalt, spiritul putând fi puternic și îngust, dar și amplu și slab. 3. Cei obișnuiți să judece prin sentiment nu înțeleg nimic din lucrurile rațiunii, căci vor să pătrundă totul cu o singură privire și nu au deprinderea de a căuta principiile. Alții, din potrivă, obișnuiți să gândească prin principii, nu înțeleg nimic din lucrurile sentimentului, căutând și aici principii și nereușind să cuprindă nimic cu o singură privire. 4. Geometrie, finețe Adevărata ilucință râde de ilucință. Adevărata morală râde de morală. Adică morala judecății râde de morala spiritului, care nu are reguli. Judecata aparține sentimentului, așa cum științele aparțin spiritului. Fineța este partea judecății. Geometria este partea spiritului. A râde de filozofie înseamnă cu adevărat a filozofa. 5. Cei care judecă o operă fără să țină seama de vreo regulă, sunt față de ceilalți, asemenea celor care nu au ceas, față de cei care au Unul spune, au trecut deja două ore, celălalt răspunde, nu au trecut decât trei sferturi de oră. Eu mă uit la ceas și îi spun unuia dintre ei, pentru dumneata timpul trece greu, iar celuilalt, n-ai simțit timpul, căci a trecut o oră și jumătate, și râde cel ce îmi spune că mie mi se pare timpul lung și că judec după fantezia mea, el nu știe că eu judec după ceas. 6. Cum slăbește spiritul, poate slăbi și sentimentul Spiritul și sentimentul se dezvoltă prin conversație și tot prin conversație spiritul și sentimentul pot obosi. După cum sunt bune sau rele, pot instrui sau pot obosi conversațiile folositoarele dezvoltă, cele nefolositoare le tocesc. Este deci important să știm să alegem ca să le cultivăm și nu să le slăbim și nu putem face această alegere decât dacă acestea sunt bine constituite și nu șubrede. Acesta este cercul fericit, cel ce poate ieși din el. 7. Pe măsură ce avem mai mult spirit, găsim din ce în ce mai mulți oameni originali. Oamenii comuni nu dezlușesc diferențele între oameni. 8. Sunt mulți oameni care ascultă liturghia cum ar asculta vecernia. 9. Când vrem să corectăm pe cineva cu folos pentru a-i arăta că se înșală, trebuie să observăm din ce unghi abordează acesta lucrul său, căci în mod obișnuit, din unghiul acela, lucrul este adevărat și să-i vădim lui acest adevăr descoperindu-i unghiul din care acesta vede greșit. Va fi mulțumit când va vedea că nu s-a înșelat ci doar i s-a întâmplat să nu poată vedea bine din toate unghiurile. Nu ne supărăm că nu putem vedea din mai multe părți deodată, dar ne supărăm dacă ne dăm seama că ne-am înșelat. Și acest lucru vine din aceea că, în mod firesc, omul nu poate să vadă totul și că tot firesc este ca el să nu se înșele privind, dintr-un punct de vedere, cât de adevărate se dovedesc temerile simțurilor. 10. Rațiunile pe care le descoperim singuri ne conving de obicei mai lezne decât cele apărute în mintea celorlalți. 11 toate distracțiile sunt periculoase pentru viața creștină, dar dintre toate acelea pe care lumea le-a inventat, nimic nu e mai de temut decât teatrul. O reprezentare atât de naturală și delicată a patimilor le răscolește și le sădește pe acestea în inima noastră, cu deosebire patima iubirii și mai ales când e prezentată drept castă și cinstită, căci cu cât pare mai inocentă sufletelor nevinovate, cu atât e mai capabilă să le tulbure. Violența ei mângâie amorul propriu în care se naște dorința de a provoca aceleași efecte care se văd pe scenă atât de bine jucate și ne simțim conștiința curată bizuindu-ne pe cinstea sentimentelor pe care le vedem, îndepărtând din sufletele pure teama acestea imaginându-și că nu pot răni puritatea iubind cu o dragoste care pare atât de înțeleaptă. Astfel, plecăm de la teatru cu inima plină de toată frumusețea și farmecul iubirii, atât de convinși, cu sufletul și mintea, de inocența lor, că suntem gata să primim cele din tâi emoții sau să încercăm să le sădim în inima cuiva pentru a ne bucura de aceleași plăceri și sacrificii pe care teatrul ni le-a zugrăvit atât de bine. 12. Scaramuș care nu se gândește decât la un singur lucru. Doctorul atât de plin de dorința de a vorbi că mai vorbește un sfert de oră după ce a spus totul. 13. Ne place să privim rătăcirea, pasiunea Cleobulinei pentru că ea le ignoră. Dacă nu s-ar înșela, nu ne-ar plăcea. 14. Când un discurs firesc zugrăvește o pasiune sau un efect, descoperim și în noi înșine adevărul pe care îl auzim, dar neștiind că el se află acolo, suntem gata să-l iubim pe cel care ne-a făcut să-l simțim, căci nu dintre ale lui ni-l împărtășește, ci dintre ale noastre. Binele pe care ni-l face ne îndeamnă să-l iubim, în afară de faptul că inima este înclinată să-l îndrăgească tocmai pentru această comuniune a înțelegerii.